Deșteapta Pământului Comedie de Victor Ion Popa Interpretează Eugenia Popovici, Sandu Sticlaru, Rodica Popescu, Dan Damian Regia artistică Dan Puican Ioane, dar tu nu te duci! Ia cât! Ioane, na-u! Ia, ia, ia, de ia, ia, Nu-i ardea cânta Ioani, hei! Ioani! Trebuie să-l rup la mâini ca să mă auzi Nu, mamă, trebuie să tac Apoi păi tași! Pe cum se tac o dată și când? Uf, îi spravește o dată cu gluma, că mie nu-mi arde, acum din joacă Mai nici mie Aha, va să că nu vrei să te duci! Măi, băiește, te faci că n -auzi? Nu, mamă! Păi chiar n-auzi deloc din pricina ospurei să este niciodată. Ia, ia, ia, asculte-ți, ne-a taci, că lege face, ia! Ai zis ceva, mamă? Nu! N-am zis nimic și nici nu mai zic. Dacă nu-ți înțelegi singur nevoile... Pe care nevoie? Ia nu te mai faci și că nu pricepi, că știi tu bine ce vreau să spun. Bom, no. Habar, n-ai? Apoi atunci de ce te tot faci a cânta și cu șocanu când îți aduc aminte că trebuie să te duci la pârciul, la are. <asc kysymica> ia, ia ce? Vă să zic că nu vrei să te duci în pace. <as ankleatic> Și nici măcar nu spui o vorbă lămurită, să știm și noi! Vede, vede, când de -a -a -a -a -a -a -a. Nici măcar nu știi să deschizi gura? Bă, cum nu a deschis, mamă, dacă când? Bine, mamă, bine! nu înainte culoarea în râs. Că așa-mi trebuie. Dacă mi-am făcut flăcau și m-am trudit să-l cresc, eu îi vreau binele și el își bat joc. Să nu dee Dumnezeu la nimeni noroc ca al meu. Bine, mă. Ia că mă. Dar din noroc poți să te pleci. Ca sa blec, și Ca mine nu ma noroc, nu se cheamă. Deși plec. Fiindcă nu te de inima s-o vezi pe maica ta plângând? Baa, fiindcă mă duc la arii la pârciu să-i fac pe argatul fără plată. Măcar că nu mă trage inima. Doamne mă, Ioani, cum vorbești tu. Parcă n-ai fi logodit cu fiică-sa. Da, bai, dar cu fica, sa mamă, nu cu arii lui pârciu și nici cu hambarul lui. Și cu ea ar să rămân da, nu mou. Da, când, mama? Ei, când? Când o da Dumnezeu și-a murit și el ca tot Păi, oh, oh, oh, oh, Bă, păr și un groapă pe toți, mama, ascultă-mă pe mine, ne-am de oameni traini, trăiți bine, nu ca de alt din noi. Păi uite la taț, uite la bunicul, toți o vărât în pământ câte trei veste, iar din zine nu mai ghiță hlizea de-o mai duce, cât o duce și el. E. Da, păi da, că încolo eu mâna de la deal pe rând. Așa că, despre asta, puțin înădejdi, mamă. Ia, păi că tu îndată o răsucești cum îți vine la îndemână. Da, ba, nu răsucești deloc. nu are cum să-mi vii la îndemână, am mă vii de purșesc la deal așa, de tânăr. Vă să că din vorba ta eu un aleg. Că nu vrei să te însori cu Casandra. Pe păi hotărât nu vreau. Bine mai, băieti, nu te însura și bună pace. Ba, mă însor, mă însor, că nu-i vrerea mea. E piverea dumii și a tate. Iar dumneavoastră poftiți să mă trimiteți la zestre mare și la casa bogat ca să mă boirez. și e păcat că vrem o asemenea treabă? Nu, nu, nu, e cum? că asta e dorința părinților. Dar i păcat că sunt eu un nătâng. Și mă las dus la insulătoare ca la junghieri. Păi, bine, mai băiete, nu trebuie să te însorți A, Păi, trebuie, trebuie, e bună seama că trebuie, că n o să rămân de râsul a mândrie cu oamenii. Păi, atunci? A, păi, atunci trebuie să mă însor cu fata lăpărșu, pe care ne-ați o dumneavoastră. Încă n-am fost vrednic, să aflu și eu una mai acătări Mai acătări? Bogată, bogată, Uă, dezghețată, da. dezghețată, dezghețată Dezghețată, rumenită, rumenită, apregă Și ce, ce, aprigă. ce, ce, ce, ce, ce? Vrei o slută și o A, păi nu, nu, nu, nu, nu, că sunt eu bleg pentru doi Cât e vorba de sluțenie, asta se vede două zile și pe urmă să uit Dar aș fi vrut și eu o nevastă pe măsura mea, mamă eh. Cu mâna tare ca piatra, să tragă cu sapa la prașă De să-mi fie rușine că bărbat și să cânte, mamă Mamă să cânte, să n-ai o vorbă de atâta cântat Ca din pom Așa e, cred eu, de asta nu știi vorbi, Unde cântă într-una Dar slavă Domnului, că și Casandra cântă. cântă Cântă, cântă, mașină, cremeni între dinți Lasă că-i vedea dumneata și-o să pățesc eu când nu o cânta ea a și, și tu gură n-ai? Am, am, am, am, dar nu folosește mam. Nu știi să spui ce trebuie nici când vorbește singură, dar aminte când o mai zătec o careva. A, pe cu asemenea meșteșug de vorbă vrei tu să-i sputești fetele? Da, nu nici o pagubă de asta, mă. pacu că pe mine nu mă ies niciuna. Poate că atunci mi-ar fi deslegat și mie, Dumnezeu limba cum eu desleagă cucurile primavara. Apoi dacă din fetele pe care le ști nu-ți place niciuna... Nici. Ce-i de făcut? Vrei să știi pe care o să se nască de acum încolo? Păi, <laughs> dacă s-ar născu și o mașină să le ridice repede, mai mai că aștepta. Tot deja ai aștepta, băiete. Că ești tai taică tu. Și oamenii de-al de voi nu o să însoară să da. însoare alții. Așa că... Așa că... Trebuie să mă duc la păr și la mahină. Cum vrei, nata? Ca să îmi fac mână bună cu el. Nu așa gândesc e bine. Dar tu alegi cum ți-s socotințe. cu socotința mea, mamăi, ca așa dumitale. Bu, nu trebuie pus să aleagă. Trebuie pus la jug. Al minte de te lași pe voia lui moare și el de foame, dar nu se pricepe să-și ducă pai în gradă. Asta ar fi o pildă când dreptate cu mine. A, tocma tocma tocma. Și dacă te uiți bine la ia, și cu mine. Nazoa! Nazoa, Bun! E, Ui, mai, mai, mai, mai, mai, mai, e. Asta. Undeva? Da, da, mă duc, mă duc, mă Păi de -te -te de ce Păi mă. Gând. Că dacă ar fi în drum. E? Era să. Te... Ce? Se i spui ceva, Lu. Cui? Ei, na. Lu. Cuscru. Cu chiar, care e costul? Părciu de Lasă, lasă, te lasă. Nu o mai luau cu atâta ocul, tot tocmai acolo mă duc Eu șagă? Acolo, acolo și mă duc să îmbăr la mașină. A, nu, nu, nu, care... Da, aștie, alta să A -a Și tu... și tu... acolo... nu-i așa? Ba da, da, așa așa așa ce am să-i fiu Trebuie să tata socră că nu s-a păcălit cu mine și că-mi scot tainul la un caz. Și tu, da. nu se cade să te las eu să trudești în locul meu la machina lui Pârciu Lasă în principiu da. unde ai fost Lasă, lasă, las bre, a, Ne a ta e la machina, Uite, uite, ți plin de postpai Ori zici că nu e așa Da, e o casă O, oh, le... oh, tată, tată, tată Că bun mai ești nu e din să-mi pe mine Dumnezeu, să fiu tot așa de bun ca dinat. Abu, nu Să rău, măi. Nu e rău, Chiar să. Acolo? A? Nu? Chiar să. Acolo? Nu mai spui brava lui. Nu, brava lui, brava mie! Pentru că eu mă țin de capul lui. Da, păi eu. A? Nu? Netă am stris toți și drept eu, asta faci, Neta Păi, cum vrei? Cum, cum? Ia cu bolmoja la asta, Netale Că nu zici odată o vorbă răspicată de barbat Să prisea pe care ți-i vrerea Da, păi, o priseput Te cred că o priseput, fiindcă i-am spus eu Dar o ei pe departe, cu bineșorul. De trece o săptămână, până să înțeleagă omul Unde vrei să ajungi Păi, acum, el În dată, firește, pentru că era cu pălăria mână dacă ai ar fi bănetășe de frumușă la casă Iar neta vârtei la mașină acolo De parcă nu ți-ai făcut flăcău să munșească în loc Las, Lasă, lasă brefi mei Ce tei ai tu Nu ai pe el să-l... nu ai... A, păi nu e așa, barbate Eu n-am chef să-ți copilul la nătânji Copilul și el cum stați cât vrabia Măstața cât vrabia Dar bine nu și-l cunoaște ca un copil și este iar ta nu m-a ajuns deloc Și deci trebuie să mă trudesc în gurică Și să umblu cu câte șurubări aflu Să-l întorc de pe unde apucă Da, păi... Până la urmă tot are să să... Saracul Saracu? Cum adică Saracu? Că doar noi cu... Are și el... Ai, ai... și Inima... Inima? Ce-ți-o venit acuși cu inima? Dacă era să vorba pe inimă era și acum burlac, barbatic Ei da, frăsine Ți-ar fi fost bine, nu-i așa? He, he, da Apoi așa spui de atât, totdeauna ca să mă acrești Dar norocul e că știu eu și știu Aha, și eu De și-aș ști din nu se potrivește cu ce aș știu eu iau Hei da, asta, asta nu Ia uzi La cine sunt dă cânele? Ia vezi Da, da eu fac, o fată la Ce vadă? Eu scrie ce pată? Care pată? Noi de la noi! Uite! Nu vreau! Să ne Apoi fugi de oferești și mai stai. Păi de ce? Așa, Păi de ce? de ce? nu mai cuvori? ce? nu mai cuvori? Păi de ce? Păi de ce? de Mare minune Ia că vine încoace. Cine băoros? Ia, Ah, bă, ui. Uite că s-au suit piscări. Și ce ședea cu pe prispă. Da și cată. Da, la o gradă. Du-te de-ntreabă și poftește. Însemne că o înnemerită în altă parte. Păi cum înaltă? O înnemerit la noi. O să cunoaști că ești tarsul lui Ion. Nu te mai face că nu prișepi. Și ți-e lene să deschizi ușa? Ia că mă duc eu și da. Yeah. Pe cine ce cauză? Mă uit să văd o gradă. Păi ce E, yeah, na, Ca să văd. Păi că ai să și peste poartă. Oh, oh, oh, ce se potrivește? Păi pe dumneavoastră cum era să vă văd peste poartă? Ce? Ha? Pe noi? Ai venit la noi? Nici vorbă. Doar de ce am venit aici? Da, ia stai să aduc și bulendrele. Nu-i așa? Eu așa zic că ia, ia, mă rog, ia mă rog uh -huh. și poftește în casă? Ia că le-am adus și am poftit. Să rămâna tată ha? și să Cum? Să rămână azi și ghidii v-am găsit Să fie cu noroc și într-un ceas bun Dar, Ion, unde-i? Păi își uh, de uh. să nu știu, tată, că doar e bărbat Ce? <gătă> Ion, Ion al dumneavoastră Păi o nevasta lui Ion, mamă Ce? Ai? Tocmă, adică nora dumneavoastră și-a venit la casa barbatului după ședere, ca nevastă cei sunt. Cum, cum nevastă vreți? Și nevastă de, de când nevastă E de, de când? De când m au furat? Hai! Iată, domnule, cum te-a furat, bre? De unde vreți? Câmbre! Ia că m-au furat de la noi de acasă! Stai, stai! Stai, stai! Stai, stai! Bine. Stai! Asta, <cute> asta, să, Stai! Să, să mă Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! eu Stai! Stai! Stai! Stai! Stai! eu Stai! Stai! Așa, vascaș, bine că nu ești ca. Vai de a? mine. Vai de tot, dar de data nu mă vezi. Ce să eu că eu nu mai e negru înainte ăla. <laughs> vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai ce are Asta. O pịt, vai, vai, că. Când... Frățe, casat de când haia. Ero! Eu te acuz prin șep eu de și să tot sușet nelui să tot răsușe Ba că nu e așa, ba că e al minte Dar mă rog, tale, poți să-mi spui și mie și hramții? Cum și hramțiu? Iacă așa, adică cine ești, de unde vii, cu ce vă dai buznă în casa omului? păi să ne nepoata lui Moș din ruptura Și am venit aici la casa lui bărbatul meu De văd eu că ai venit Dar toți închipă când că eu te rapd în casa mea? Păi de ce să nu mă rapți, păi fiindcă nu te-am poftit Eh, Da, e ca și că mai ai de vreme ce m-a poftit Ion Și la urma urmi, uite, m-am poftit eu singurică În casa mea? Păi Nu-i casa tatii? Și tata nu-i tata lui Ion? Dar tata lui Ion e al meu Și Ion e tot al meu Mamă, numai ca cu Ion e al meu pe de a Iar dumneata l-ai avut pe din două cu tata Vă că tot eu mai tare Așa zice și Artimetica Cine? Artimetica Și și că ne-i noastre Eu știu una și bună, nu te cunosc nu știu de unde vii și nu vreau să am de-a faci cu tine. Hai, strângeți bulendele și pleacă, pleacă la mai ta acasă. Nu, că n-am mamă. Ori la taică-tu, unde ți-o fi casa? N-am nici tată și n-am nici casă. Că doar n-ai coborât din șeriu. Nu? Din haraba. Ei, ai să sui din nou Haraba Nu pot, că Haraba a plecat înapoi la Bozien Atunci ti care înapoi la Bozien? Nu! ce să cad la Bozien? Că dor eu am stat la ruptura Mă rog, acolo unde ai stat? La Moșu La Moșu, unde ai stat la Moșu? <laughs> Chiar la el am stat, nu ți-am spus? Ei, atunci la moștu! Vai de mine, ce să fac la Moșu? Să stai cum ai stai și până acum. Dar și, dumneata, crezi că eu stăteam? Păi eu munceam, mamă, de țineam singurică toată casa. Că eu fata fată vrănică, mamă, ca și nata! ta. Oi fie eu vrednică și ai fi tu vrednică, dar nu să-ți mamă și să nu-ți zici mamă. Că nu vreau să zic mama. Păi, dacă-ți-o zice soacră, n-ai să te supi. De mai lungești vorba, eu pun mâna pe vatrai și ră. ies un de strânesc tot Nu, Nu, mama, lasă-tată. Eu sunt invațata cu bataia. Păi, mă bătea moșul cu corșoaba și tot nu țipam. Da, păi, vă trai să ți Ea, voi da eu! Nu, nu mai cânți nu te mai prinde nici motomobila, nu domn prețe. E, uite! Ia să vad eu fost asta. Eu de colea și Hai, dă, mama. te rog eu, dă. Mă, fate, nu mai. Pe urmă chiar dau Dă, mamă, că de la mâna mea talii nu cu banat. Tot am avut eu mamă că mi-a murit sărăcuța cât era mititică Așa că tare mi e -re rea mie dor Așa știi câteodată de o bataie de mâna mami Haide, zău, dă măcar odată să nu zic că a murit Și că nu știu ce-i palmă din mamă Hai. Zău că asta e marea mărăciune la un suflet de om Și nu de înțelege decât acela crescut între străini Cum am fost eu, te iodă, eu, dă Uite, ține cu ele uh, ei, Ia numai eu și tu Nu no, vre da, asta cu bătaia, știi Știi, ia... știi, ce știi? Să nu mi-o faci neta pe Că fata asta, după cât te înțeleg eu, atât așteaptă Pe urmă rămâi cu dânsa în casă prin toată viața A, Păi și așa, și așa, eu tot rămân în casă, mamă Cum adică? Tu n-ai de gând să pleci de bună Ferit A Sfântul! Atunci ai să pleci de nevoie! Păi nu, că nici de nevoie nu plec, dar ce? Ne-a tăi plecat de la casa mea tale și de la bărbatul neatale, nea tale, că n un asemenea barbat bun? Da, păi, da, lui mi barbat după toate orînduielile, nu cum ți ți-i Ion. E, și de unde știi, neatale că Ion nu mi-i barbat după toate orînduielile? Eee... Acum, mai? mai. Uh, gata! Halal flăcău ai făcut! Își bate joc de părinții lui Păi, mamă, se vede că e fost teamă să spui, saracul Da, ce? era să-l omor dacă l spune din vremi. Tu ai șava? Eu... Am să am, mamă Zău? Da, trei fălși de vie și opt de țarnă Uuuh. Și moși nu-ți mai dă și el? Păi, da, nu știu, nu știu Să-ți să-ți că Ion are și el tocmai pe atâta Nea ziua, -a ziua. Ioane, eu te asta, asta, cum te cheamă, frate? Neaga Neaga Da, văd Și tu Ioane, să nu spui nimic, halal Ce să spune? <laughs> din Neaga Pui ce să spune din noi? ca și pe dincolo, când treacă, meargă, băi... Nu, că nu pricep Ei, Nu mai e și <laughs> okay? Ia totul N-a spus ce-o spus? De cununie Care cununie? Mea asta ta, bre Ah, Casandra? Ce Casandra? Neaga Care Neaga? Asta stați-o, stați-o și spuneți în lămurică, nu pricep pe nimic, eu nu pliceai Mă rog, mult ai să te faci că nu o cunoști? Păi cine? Păi Neaga, pe e? Păi, dar nici nu -o cunosc A? Ce? Uite, păi, nu am văzut de când sunt ce asta, bre, e frăstina? Da, știți, știi, zăușa, fi? Ia, ia, ia, de ascultă- fată. Ia spui, ce cu încurcătura asta Păi, ia că, ia că am venit să o descurcă. Văd eu, văd eu că ai venit, dar ce-i băzmit tu pe aici? Că asta nu i-a descurcat. Ei, am băzmit, ce e adevărat. Ah, și și ce e adevărat? Că eu-s nevastă bună pentru tine și nu sclifosita aia de Cassandra. Ce-ți-o asta? Tu! Eu? Când? luni și jumătate când ai fost la noi în ruptura, și ai trecut pe lângă poartă, și ai zis că Halal de gospodina, care ține așa casă, așa decurat. ți am spus eu tie asta. Nu, că e-am prins Pași și m-am dosit să nu mă vezi, dar i-ai spus și lui Ion gavril când pe lângă poartă, și am auzit și eu, că doar de așa e spus tare, să aud așa că am priceput? Și ce priceput? E, am priceput și trebuie. Pe urmă am stat eu și m-am judecat, și m-am gândit. Că dacă zici halal de așa gospodin, înseamnă că nai gospodin. Vino si că ii inima, așa gospodine să ai! Gădeși și și! A venit să ma Ia iei! Asta e, haia! Hai, hai, asta se deșteaptă pământ! Da, păi chiar așa A, și sunt! Ce? Dacă dorește omul, înseamnă că lipsește și gata. Am aflat eu mai pe urmă și de fapt am de Casandra. Și am înțeles nici ce am eu în după femeie, gospodină. Da, Badri, numele lui Dumnezeu. Crezi că nu mai tu ești gospodină pe lumea asta? Nu e Nu-i vorba. Nu-i vorba de lume. E vorba de Casandra, care nu-i gospodină din două parale. Nici mama legă nu știe să facă. nu e așa tată. Asta e gogolaș. Bine, bine, bine. Da, dar tu vii așa, Tamni, Sam și încep să. Păi, și, nu trebuie să-ți trebuie. Trebuie dan să mă însor cu Casandra, nu cu. Păi de ce să te însor cu Casandra? Că doar nu-ți-i dragă Casandra. asta mă privește pe mine, nu pe tine. ca mă privește și pe mine. că, că dacă nu ți dragă, poți să te însor cu mine. Nicio nu uitic că nici eu nu-ți-i dragă. E deșteaptă pe Ce are le faci una cu alta. Ce puțin pe Casandra o cunosc Atâta rău Ai văzut-o vreodată fără Suliman pe obraz Și fără roche de e, e, e, e, Ce Și ce faci? rea face asta ce face? Păi nici habar n-ai tu și casandra sub Suliman Așa că poți spune că tot pe mine mă cunoști mai bine Măcar că nu mai văzut până acum la, te... Și la urma urmi nici nu mai stau de vorbă cu tine Ai să mă iei din nevastă mm. Că-mi ești drag Măi și uite eu nu mai plec de aici mă, A, e, da, da ce, ali. da ce, ce, ce, ce, ce pe voia ta e pe voia mea Că tu nu știi ce sunt stare Eu cum i pune și ava în gând eu, A, tu... Și în privința ta am auzit și fel de om ce auzit? Dacă ce îți spune cineva de două ori Să-i dai cam mașa de pe tine Tu eu și dai A, ma așa Da, așa da, așa da, așa da, așa da Numai că tu nu să ai vremi să spui de două ori că ai ajuns la ajutării Așa crezi tu află aici, mai băiete De trei nu poți scapa în zilele tale De că căprească, de câinile flămând și de mine scurt Eu mă pun pe prispă, mă culc sub pot, ori în șans! Da, de plecat? Eu de aici nu plec să știți de moartă! Ce da, ura, doamne, da, doamne, doamne, doamne, doamne, da, ea ta n-am mai pomenit-o, da, ta și zici mamă, Și zici? stă minte, loc asta, zic, și nu prișep, nu mai prișep nimic. Mi se -mi pare că toți vă bateți joc de mine, orică visele! Vezi, vezi, Ioane, mama are dreptate. Ba, și ea nu-i mai zice mamă, că nu are să fie mamă. Adică soacră, soacră, A. da, cam tot acolo bine, eh, și acum? Hai să curmăm joaca și să dăm lucrurile pe față barbati. Mă mâi Dumnezeu, Dumnezeu îi o dată și vrei să mă nebunești pe mine? nu zocul, să glumați. Spune-le drept că m-ai furat și că sunt nevastă. Nu-ți fie frică, eu le-am spus tot înainte, așa că s-au deprins. Da, dacă mai niște o vorbă, mă vorim pușcărie. Vre, Ioane, spune, vre. Da, ce să spun, dar, ce să spun? Ce să spun, să nu mai spui nimic? Ca cum am priseput. Aprișe putătăt și te poftesc să îi o odată cu bătaia asta. Cum, mă, mă, de cât vă potriviți la naroada asta? Ce Nu Iar mai așa ta. Cum, -o? Acum dacă ai făcut-o, ai făcut-o și gata. Acum poți să spui drept. Toată asta a fost așa, o joacă. A? Cum o joacă? Ia așa. M-a pus pe mine la cale o femeie de la noi să fac pozna asta, pentru că auzise... Ba una, ba alta de Ioan și de Casandra Și echipzuiți ea că îi flăcău foarte vrednic și fără noroc Iar eu, îs tocmai nevastă potrivită pentru Ioan Dar acum văd că n-a avut dreptate Adică și? E. El tot la Casandra ține e. O, Dar mai degrabă țin la tine, pe care nu te cunosc decât la ea Iar dumneavoastră țineți la zestră ei Noi? Păi de ce? Ai-ți o vie, pământ! N-am. Eu n-am nimic. Păi, 68. 8, 8 și ale dumneavoastră. Că adică, dacă mă luai, Ion, erau și ale mele. Păi, nu-i una Bă, și are dreptate. Că nici mea ta n avut Ce?! Da, Eu nu bă. mai eu. Ha! Ha! Ha! Ha! Nu! Nu! Nu zice că dacă zici de două ori Ion te ascultă Ius, și dacă zici. zici de trei ori Te ascultă și ne ieși 10 deci de patru nu Cu mine oh. nu se potrivește Că eu zic de cinci ori până tașneata, Pentru că în crede că Ion la alta Achitește decât la o femeie ca mine Ai, Eu să... nici frumoasă nu nici bogată Eu știu să muncesc atâta tot Să gătesc, să curăț, să... Uite, să trag cu sapa Uite cu leata. Uite mamă, uite mâini bătătorite de roboteală Așa, așa se potrivește cu mâinile cele curate Și frumoase ale Casandre Poate și cămașa asta aspră sută de mine Se potrivește cu aclazul ei e, Da, da, da, parcă de aclaz mi s-o sperie mie uite. Dar aș putea să-ți și eu yeah, Ai putea, ai putea Dar nu și eu aceea să știu purta da, Că eu m-am deprins, uite, cu sacul asta de pe mine hmm. Și apoi Eu nu pot pune în picioare Șuboțele de cele galbene ca ea Cu călcăile așa de o ştioapă. Da, da, și de ce să nu pot? Iaca, nu pot, fiindcă nu-s făcută cu boieria ei Auzi, au rupt pe pișoarele și mă trage să cadă în brân Da, și ce <laughs> eu o făcut cu boieria? Ia stai Hă? Mă rog mă ligă fără gogolașe. Ce să faci? E, pai eu o fac prostite, moș calamar. Ah. eu așa câte o dată să fac și cu și, dar nu merge. No, știi asta e o treabă subțire. Păi când vine, ca pe mie făcă o mână, nu știam că nu-l mai pot opri din invârtitor. E Da, asta da. Dar stai da, da cu sapa știi, să tragi? Cât papșoi ai pus? trei triful? Prășește tu jumătate de falcă și lasă mie două ca să mă înșerci Auzi tu, dar pe repejor că s-ar putea întâmpla să te ajung Da, da, da, ia, lasă, lasă. Ai, Nu te mai lauda ei, ei, Că ai găsit lauda cea mare cu o sapă Lauda vrei? Păi ascultă cu alea lauda N-am tată, n-am mamă și n-am o palmă din pământ Păi și ce, asta e lauda? Stai că lauda vine că lauda vine acum N-am de când uite, bulendrăle de acolo mm. Dar dacă m-aș o dată Sunt în stare să fur un bărbat Chiar de sub nasul Cassandrei. da. Dar voi păi, n-ai pe cine-i Că nu nici niciun bărbat sub nasul Casandre Ba este, este, că de nu te iau Eu, te ia Casandra da, da. Și eu nu te mai iau Macar de fi pacat Fiindcă nu înțelegi e, Adică ce să înțeleg e, Nu înțelegi ce foc am eu la inimă Cam atâta foc bădiță cât n-am avut cu cine cheltui când mă știu Nici cu mama, nici cu tata. Și tu o țineam numai pentru tine Că mi-ai fost căzut cu drag Ca la omul cel prost Da, da. da La, lasă, cum mă de eu Mă descânță într-una da. Păi ce vrei să fac? Da. Ah, nu știu cum oi fi, dar vorba e dreptatea să se împlinească Și care e dreptatea, mă rog? Dreptatea e asta Prostul să se facă deștept. <laughs> da, da? da, Iar simt. eu cred care să se facă Și dacă vrei dovada, ia că ți-o și dau Plec la moșu acasă. Uite dar boarfele astea. Eu mi le las aici. Știi ca să nu le mai cărăbănești degeaba. Așa, așa. Uite, le. da, da te închipui că da. acum eu am să fug după tine, a ha! Da, ha! chiar da. așa mi închipui. Și știi ce mai închipui eu? Ce mare. Ca da. nici n-ajung până la moșu acasă, da. pe mare lucru să ajung până la poartă. Da, da și pe ce tenți mie de te folosește astea. Ei, ia da. pe mine singurică, pentru că la urmă o știi? Ha! Eu mândrăcesc și nu mai plec. Uite așa. da, din Că pleci Păi dacă plec și tu mă ții să nu plec, ce înseamnă asta? Că plec și că nu plec Da, da, da, și eu nu te A, nu mă Apoi atunci chiar am plecat Da, stai, stai, domne! Stai, domnule, eu, eu Dacă zice Ioan că plec, eu să știți că am plecat norocul, Casandra A, iata, ia, nu, ia, nu te mai, ia, venă, încoace, ia, venă, de He, n-auzi? N-a Ia, venă, de venă înapoi Noroace, Ioane, noroace, dragul meu Să nu te Ui, repede, domnule, du-te, ia, poi, domnule, du-te, ia, poi, mai, Hai mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, ai da mai, Tu ca să te mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, să mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, Așa. Ăăăăă, îți sunt ori nu-ți bărbat? Nu! Po nu mă mai ca cu când o ai da una Dă, dă, dă repede, Ioane, că dacă dai, îmi ești Așa, zi, doamne, așa, așa Și nu-i vreme să mai dai că dacă o zis, e ca și când ar fi dat V-a să zic că s-o limpezit, Ioane S-o limpeză, mamă Și ea decolo că e glumă, și el de că n-o cunoaște Bine că v-ați dat-o dată pe fată Da, glumă, glumă uite la am urmărit, măi, nevaste Chii, spune și mie, bine, cum te cheamă? Neaga Neaga, Ui, da, urâi, mm, nu mie, nu e așa? Neaga Da ia, pune-o leacă din mie, repedeasupra și zi Neguța Neguța? Oh, neguța, frumos Frumos, da O, oh, și când te gândești că inima Îi numai la o palmă de gur Iar oamenii nu-și dau seama și se zgârcesc La gure? La inimă